Jesu Kristoren evangeli San Juanen liburutik. Astearen lehenengo egunean, iluna barrean, etxe batean batuta egozan ikasleak ateak itxita, juduen bildurrez. Sartu zan Jesus eta erdian jarririk esan eutzen, bakea zuei. Hori esan da, eskuak eta saietza erakutxe eutze Ikasleak pozez bete ziran Jauna ikustean Jesusek barriro esan eutzen. Bakea zuei Aitak ni bialdu naguanlez, nik zuek bialtzen zaituet eta haren gainera arnasea botaz esan eutzen, hartu ei zue Espiritu Santua. Zuek pekatuak parkatzen dautez sue sanei, parkatu egingo dautez jainkoak ere. Zuek parkamena ukatzen deutze zuen, ehi? Ukatuek ingo deutze. Tomaz, amabietako bat, bikia eritzuna, ez eguan Jesus etorrizanean Beste ikasleek esan eutzoen. Jauna ikusi dugu. Tomazek erantzun eutzen, arenezkuetan untze zuloak ikusten eskua ditut. Neure atzamarra haren untze zuloetan eta neure eskua haren zaietxean sartzen ezpaditut. Ez dut, zineztuko. Handik sortze egunera, etxean egozan barriro ikasleak eta Tomas ere arekin zan. Sartu zan, Jesus, ateak itxita egozala, eta erdian jarririk esan eutzen, bakea zuei. Gero esan eutzen Tomasi, ekarri atzamarra. Begiratu nire eskuak, ekarri eskua, eta sartu nire saietzean. Eta ez izan, seinez gogor, seinezte dun baino. Tomasek erantzun eutxan, ene jauna eta ene jainkoa? Jesusek esan eutxan, ikusi nozulako seinez kubaldozu. Zorionekoak ikusi barik seinezten dabenak. Beste ezaugarri asko ere egin zituan Jesusek ikasleen aurrean, liburu honetan idatzitik ez dago zanak, hemen idatziak Jesus Mezias jainkoraren semea dela, sinesttu dahi zuen idatzi dira eta sinestuz haren izenean bizia izan dahi zuen Jaunak esana.